«Для чого?» – здивувався я. «Для відродження нації», – відповів полковник. «Ти сам бачив, як він діє на людей. Звісно, не кожен пісок, а саме цей пісок, просякнутий національним духом. Загалом наші вчені ще скажуть своє слово з цього приводу. Наше завдання – переправити пісок на батьківщину. А там уже вирішать, як із ним чинити далі». Я би, відверто кажучи, додавав його в пісочниці дитячих садочків. Усе ж таки, наше майбутнє – це діти, нові покоління, які мусять бути зовсім іншими, кращими за нас, чеснішими, поряднішими. Зрозуміло? Я кивнув. Власне, тому я сьогодні і зустрічався з казахськими колегами. Вони обіцяють допомогти. Натомість нам потім доведеться допомогти і їм. Але це потім. Завтра будуть готові документи спільного українсько-казахського підприємства з торгівлі будматеріалами. Потім ми можемо взятися до відправки цього піску в Україну під виглядом кар'єрного. Нам, зрозуміло, доведеться супроводжувати цей вантаж. «Усе це солодко звучить?» – втрутився Петро. «Але хто ж відтак ухвалюватиме рішення щодо цього піску? СБУ? А ми залишимося за лагом?» Полковник важко зітхнув. «Ми матимемо час усе це обговорити. В Україні ще нічого про нашу знахідку не знають, і я гадаю, що вдасться провести цей пісок непомітно. Потім ми його скинемо на який склад і прийматимемо рішення відповідно до обставин». Скидалося на те, що Петро залишився задоволений почутим. «Завтра ховатимемо майора Науменка», – знову заговорив полковник. Приїдуть казахські колеги, допоможуть. Пообіцяли на дванадцяту бути тут. Тільки, ну, я хотів поставити питання, що саме визріло, як Галя покликала нас до вогню. Чай був готовий. Потім ми сиділи, пили чай з піал, слухали тишу, дивилися на зірки. Звідкись із підречей, що лежали неподалік, вибрався Хамелон Петрович і виповз до вогнища. Зупинився за пів метра від вогню, потім заліз до мене на коліно і завмер, втупивши мордочку в небо. Коли всі розійшлися спати, і гуля взяла мене за руку, теж ваблячи до нашої смугастої підстилки, я зрозумів, що занадто розбурханий. Мені не хотілося спати. Мені хотілося побути на самоті, і я сказав про це своїй дружині. Вона з розумінням кивнула, поцілувала мене і відійшла вбік. Щось мене відштовхувало від багаття, що вже затухало. Повітря здавалося прохолоднішим, ніж зазвичай, але холодно не було. Я пройшовся по піску, вийшов на краю звища. Подивився в небо, що миготіло мільярдами зірок. Потім поглянув униз. Місяць дотягнувся своїм блідо-жовтим світінням до низини, у якій ми розкопали мету нашої подорожі – або, якщо точніше, мету наших окремих подорожей. Я підніс ліву руку до обличчя, понюхав, і ледве стримався, щоб начхнути не від несподіваного приливу міцного запаху кориці. Потім понюхав праву руку те ж саме, озирнувся на красиво підсвічені там таким місячним сяйвом руїни артилерійської батареї, прокляте місце. Що виникло раніше? Міф про проклятість цього місця? Чи сам оплив цього піску на людей? Розуміючи, що самому мені на це питання не відповісти, я спробував відвернути свою увагу небом. І мені це вдалося. Я нарахував п'ять супутників, що летіли у своїх справах між зірками, намертво посадженими на свої небесні місця. «Скільки років вони вже літають там?» виконуючи свої дивні космічні обов'язки. Я пригадав ці майже щоденні повідомлення в старих газетах. Сьогодні на навколоземну орбіту були виведені супутники «Союз-1554», «Союз-1555», «Союз-1556». Скільки тисяч цих союзів блукають зараз космосом? І чи стежить хтось на Землі за їхніми досягненнями? за їхніми польотами? Чи хвилюється за них якийсь напівбожевільний науковець, котрий подумки давно всиновив їх усіх, залишених сиротами після загибелі великої космічної держави? Я спустився з пагорба. Дійшов несподівано до нашого розкопу. Зупинився зверху, біля краю широкої ями, майже в центрі якої лежала мумія майора Науменка. Присів, звісивши ноги вниз у яму. До дна не дістав. Залишалося ще сантиметрів тридцять. Одразу відчув, як у грудях наростає спокій. І серце наче уповільнило свої удари. Спокійніше потекла кров у венах. «Як гарно, затишно тут», – подумав я, і навіть не здивувався, що думки мої з власної ініціативи перейшли на українську мову. «Яка ніч», – а зірок так багато. Треба ж було мені аж тут опинитися. Ну що ж, якби не опинився тут, то хто зна, де б я був зараз. Може, на тому світі. А так я живий і щасливий, і жінка в мене вродлива, розумна. Аби все добре скінчилось. І так я сидів до самого світанку, міркуючи про себе і про своє життя українською мовою. А коли сонце, що підіймалося, виштовхнуло тоненький окраєць місяця з небосхилу, в мене перехопило подих від побачених барв. Усього лише двох кольорів – жовтого піску і блакитного неба. О, Боже, подумав я, ось воно, як бачив його Тарас Григорович – жовте і блакитне. Ось вони, його улюблені кольори кольори, які він споглядав кожного ранку і які нагадували йому, напевно, про далеку домівку, про рідний край, що він його так любив і повернутися до котрого так мріяв. А сонце підіймалося дедалі вище, і я не відчував жодної втоми від безсонної ночі. Спокійна бадьорість панувала у моєму тілі. Я відчував у собі величезну кількість потаємної енергії, я не знав, чого вона чекає, на що вона хоче бути витраченою ця енергія. Але вона була в мені, вона чекала на свій час і, здавалося, не підкорялась мені. Вона була дущею за мене. Може, це був дух, той самий дух, який робить людей добрішими і кращими, навіть усупереч їхнім бажанням. Чи, може, це була тільки мала частина цього духу? Я звівся на ноги. Ще не висушене сонцем повітря несло в собі легкий запах каспію і досить відчутний запах кориці. Щойно сонце пригріє сильніше, обидва ці запахи заховаються, втечуть під пісок, де легше зберігати свою вологу присутність, і там сидітимуть до вечора, доки не спаде спека, доки висушене повітря саме не захоче пом'якшитися наповнитися легкою вологою, набрати ваги, щоб не так легко було вітерцеві віднести його подалі в пустелю або на невисокі гори, що обремляли цю пустелю.